الرحيم سواء كان بعد الحضر او قبله ماتن کو گستاخہ فکری نفی د اشتراک ک ولا قصدن صدا عبارت په کیو متعلقن بقوله وموجب الوجوب سواء كان بعد الحضر او قبله غرض اسی د واردت نعل رد کئ رد کئ استاذو د پنځویرانو بلکار نش دي ردو نه دي نه وطن ولنار نه دي پنځویرانو عامون کیرا اول <سؤال> نہ رد لا اله الا الله اول رد اوستو اسبات او تا بخاري نه ويلي بخاري چې کتاب التوحيد نو بس اخر کې باب الرد على الجهاميه باب الرد فلا اشاره چې بخاري دي وي د لوارکي کی ملاقاتي کی وقار بده غړ ټول دردو نه سره رد بکای د انچ بس شیخ پریدو پټخره د بهتری ده ام وردنا لمن قال ان الامر بعد الحذر ده رد په هغه چا باندې چغوي او خپل څه کړی امر پس د حذر نه چ راشي مطلب اے اول چې منع وي او واستو امر وشي بيدد اباحه د او چې منع ني راغدي او د هر امر ابي د وجور د بداو <تحدث> له لا على حسب ما يقتزي <تصفيق> نظره العاده داوي عقل داوي مش مخكي منعوا او امره مثل يانا او جده من عني ابو دار بيدقوا هذا مثال اشتهي او قوري ترى واذا حللتم فصدق مخكي منع راره تشقوا ايه تاسد بار لكم وهي متل غير محل شيء چرستی فستاد مطلب دار ہے جدا جواز را لے اباحت ہے اقلم داوی عادتن داوی دیوذر جی دا خبر دین من زبردست طرز کوم تمال جواب را من ہم نقول من تویلک چ بعد الحضر ایذ المستعمل فی القران من گوای ولا کار اذن مستعمل په قران په قران مستعمل دي بعد الحذر او د وجوب لپاره د فیضان صل خل اشور الحرم فقتل المشركين حيث وجد طموم نو په اشور حرم کې تیر اومتونوم زلقاعد الحجا محرم او رجب په دې کې جنگ ناروا او په دې شریعت کې ناروا او, او اس بیا اجازه رااله فقتل ولي قتال دا جائز دي کدرې صرف پر اس واجب دي جهاد دا خدغه د بعد الحذر د وجوب لپاره دي اوس په کې ذکه وی سوا کان ابد الحذر او قبله حيث وجهتمو کته وی چله کې موږ بار وسې دراشو موږ چې دا دغه دغه چې باحته د هزار نرسټوي باحته راغلې فاستوادو مې غیناسته بچلې ول اباحدو په قولی تعالی واذاهر للنفصادو لم يفهم من الامر دا نه د چې د امر د اباحد د پاره دی ابا هو وجوب د پار راځي ده خود دغه دای باحت بل سوجن ده قرینه لفظي همشته ده قرینه عقلي همشته ده من قولي تعالی احلل لكم الطيبات دا قرینه د لفظي او باجر طیباتنا هغه دخکار زکه خکار روا ده مباحته تقوا سره لگاوا ومن انل امره باد او بله دا قرینا اوپر دیکھو دی کوو الله چې دا حکم د اختاد کړی د انما وقامتن ونفل العباو دا یحسانان د د الله طرف بندگانو او پای د وورې اللله طر بندی ګو ته و داکانه فرزن چخکار کارور فر شي کوونو حرج آلی او هو دا خوور دمور نګټېږي بډه شړی د حاج وکوو تو فه کیل کار ل زما د ښکار یومدو دله ج دا خو حرج دے ما جعلا لیکم فی الدینی میر حرج بدین کی الله حرج نه دے کیا خود دے دا قرین عقلی دا چې غلے کہ دا استادو دے اباحد دا پار دے نچے دا پرجیت او جب دا پار دے انما وقع منتا نو نفعل لیل باد و اذا کانا پرزن پا یکونو حرجن علیهم فیمبغی نو پکار دے ان یکون الامرو عند الاطلاق وی واجب دی واجب دې چې امر مطلق ذکر شي قرينه ني بل بل نو وجوب د بار برادي وایي انه ما يقول على غيره او پو غير بر به عمل کیږي بالقرائن والمجاز چې قرينه موجود وا او دارنګ چدنو قرينه وا نو بعدم بوله حواله او مجاز به توي سبوتوي سبوتوي ثم شرع ابي بيان دلائل الوجوب د ازموم دلائل دي چې امر د وجوب د بار رازي ان سره ست دي نمبر 1 فقال لانتفاء الخيارتي عن المامور خط توجه لانتفائل خياراتي عن الماموري بالامر بالنص <ساس> مامور بالامر سوخته وکلف ٹھیک <ساس> تاګه نا او ددن اختیار الله نه فکړه دے او دا په نص کې دا زردا انتفاخم څنګه تا دی انتپا د پاسه سواده ته کې نشته او ددی بنص د پاره پاسه سواده ته کې دا ثوابای د ثوابای سره متصل کړه انتفاد اختیار دا بالنسی او دا انتفاد اختیار دا معنی الماموری بالعمر معنی الماموری بالعمر ایگی ایگی کانا اے انما قلنا پخپلو سدت لگی خیر دے. من گووی چی انا انمو جبه دا امر موجب سدی وی ایگی دا امر موجب سدی وجوب <تصفح> ولي لانتفاء الاختيار وموجب الهلوجوب لانتفاء مطلب دار جدا انتفاء هغه سره متعلق دي وګوره ها سوچ کا وګوره دا د موجوب لوجوب سره متعلق دي لانتفاء الاختيار تا اختيار لپس لغوني غير مشهور کنه اختیاري دي لانتفاء الاختيار عن المامورين المكلفين بالامر علکه دوجې د انتفاضه اختیار د مامورین مکلفین به امر بن نسب نصره انتبار الله او هغه نصره قوله تعالی وما کان للمؤمنین ولا مؤمنات اذا قضى الله ورسوله امرا اي يكون من امرهم قضاء وما نذ خلق سر وقضا عنا سب سماوات خلقهن دلته معنا نو کی لکه رسول پیدا کول نشکوله قضا الله ورسولو وقضا بمعنى د حکما دي ارمان ارمان له انما انه اذا حكم الله ورسولو بامر الله تعالى رسول چی یو حکم کی بل ياكون للمؤمنين ولا مؤمنات ان يكون لهم الاختيار من امرهما من من امرهم ويکنه د جمت دا تعظیمی دغره ورنه الله او رسول ته نه مراد دي او من امرهم دا الله په حکم کې با دا بندېگان کومومن دي کومومنه خدي یو به خپل اختیار نه چالي بس دا الله حکم باندې لاگو اي ان شاء قويلو الامر وير شاء لم يقبلوا که دا امر قبول شي که خوښ شي قبول نه شي دا اختیار بني دا اختیار با دا بلای وره بل یجب علیهم الاتمار واجب د بدیبان عمل کول به امر هما دا حکم وره اوله کونه دا ک الا په دا د لکیږي مو په سکیږي کلا واجب واه کار په سکیږي واجب کینو معلومه شو امر زد بارے ددا علاقه وړ دی دلیل چا دا ویلی چې د نص اقولو تعالی ما منعکا اللہ تجد از امرتوک از امرتوک خطاب اللی بلیس اللعین ما بقی لکل اختیار ستا اختیار باقی نو بعدان امرتوکا پہلی ما ترکتا سجود سجدلی ولی پری خود اللہ پہلی نو معلومه ش چې امر د وجود پر راضی کینې د الله تعالی لاندې کولې لاندې کوځه چې یو شی په الله واجب کړو او د چنده هغهونه کړو او ملائکه وکو نو معلومیږي امر د وجود پر راضی دي نستدا ما معناک الله إذ امرتک إذ امرتک واستحقاق الوعید 4 شی ورستره زین می راضی زی ماست